Болота Болота – це надмірно зволожені ділянки земної поверхні, порослі вологолюбними рослинами. Болота утворюються внаслідок перезволоження ґрунту. На таких ділянках землі ростуть вологолюбні мохи, трав'янисті рослини, дерева та кощі. Часто на болота перетворюються і мілкі водойми. Поверхня їх, як правило, вкрита трав'янистими рослинами. Підводне коріння на болотах зустрічаються ті види рослин, які пристосувалися до того, щоб їх коріння постійно перебувало під водою. Для величезних боліт Південної Азії характерні мангри – зарості вічно-зелених дерев та чагарників з надземним дихальним корінням. Непрохідна стіна, утворена переплетінням цього коріння, тягнеться на тисячі кілометрів уздовж морських узбереж та гирл річок. Дивні риби під назвою мулисті стрибунці снують тут, на замолених ділянках, а риби-бризкуни випускають цівки води, якими збивають комах із навислих гілок. Серед інших тварин – жаби, які живляться крабами, мавпи, а також деякі з найотруйніших водяних змій. Заболочені землі Болотна рослинність складається переважно з різних видів трав, зокрема осоки. Ділянки відкритої води оточені густими заростями очерету На водяному плесі цвітуть латаття, коріння якого міцно чіпляється за дно А листя вільно плаває на поверхні Водяний гіацинт і ряска. Заболочені території тягнуться уздовж берегів багатьох великих річок Європи Тут знаходить прихисток багато птахів Від чапель, зокрема і білих, та шилодзьобок до очеретянок та мухоловок. Болота з солоною водою, як правило, утворюються на берегах морів у зонах помірного клімату. Вони розмаїті за складом рослин, що залежить від ступеня солоності води. Як і в прісноводних болотах, у них живуть численні комахи, равлики та жаби, а також водиться водоплавна птиця. Торф'яні болота. Торф'яними болотами називають ділянки ґрунту, які складаються з товстого шару торфу. Тут, як правило, вода не виступає на поверхню, але ґрунт вологий і здебільшого вкритий мохом з фагнумом. Звідси інша назва цих боліт – сфагнові. Кислотність торфу тут така висока і в ньому міститься так мало кисню, що в його товщі практично не відбуваються процеси гниття. Знайдений в торф'яних болотах рештки людей і тварин, які загинули близько двох тисяч років тому. Добре збережені. Ілюстрації Тварини, які живуть на болотах. Зелена змія Чубатий дятел Зелена деревна жабка Місесівський алігатор Великоокий тарпон Прісноводна черепаха Рожева чапля Єнот Металик забрал.